«Бувайте!» Вона підійшла до Марисі і по-дружньому її обійняла. «Дякую тобі, сестричко-двійняшко!» «Іще не знаю за що, але і я тобі дякую!» Крізь сльози посміхнулася Марися. «Ну чому? Чому ти нічого не сказав про те, що маєш якісь проблеми?» Накинулася на Сергійка Марися, коли поліцейський та Сніжана вийшли з квартири. «Та ти ж тоді була сердита на мене. Я думав, що твої батьки мене і на поріг не пустять». Провівши Сніжану, до вітальні повернулася мама. «Діти, припиніть виясняти стосунки. Все сталося саме так, як і мало статися. Ніхто не мусить гризти себе відчуттям провини». Марися похнюпилася. «Я тільки хотіла наголосити, щоб Сергійко запам'ятав на все життя». Які б непорозуміння не виникали між друзями, але в біді не приведи Боже, щоб трапилося і ще щось, він завжди може розраховувати на мою підтримку. Чуєш, Сергійку, більше ніколи не намагайся впоратися з проблемами самотужки, бо у тебе є, як мінімум, один вірний і надійний друг. Хоча вона на хвильку зам'ялася. Не помилюся, якщо скажу, що як мінімум два, тобто дві. Сторінка 138. 40. Цієї ночі у квартирі Кривохатьків ніхто довго не хотів іти спати. Немов боячись знову втратити тата чи маму, Сергійко щасливо тулився до обох, як мале дитя. Неймовірні відчуття – в 12 років уперше побачити тата – який не покинув тебе, не зрадив маму, а виконував складне, небезпечне завдання заради порятунку одного із сусідніх світів. Тату, а що, окрім отісу, і з нами є ще хтось по сусідству? А тобі вже не терпиться зануритися в нові пригоди? засміявся тато. Та ні, мені пригоди в нашому світі вистачає, щиро зізнався хлопчик. «Я тільки хотів тебе попросити, щоби ти хоч якийсь час побув просто моїм татом, а не рятівником іще якогось із вимірів». «Ну, я теж сподіваюся, що ті інші виміри поки що якось обійдуться без нашого тата», – приєдналася до розмови матуся. «Досить з нас світових пригод. Час повертатися до звичайного життя». Зелений малюк-отісатко дрімав на книжковій поличці. Сергійко згадав свого синього пухнастика і тяжко зітхнув. Але журився він недовго. Хлопчик тішився з того, що його друг з іншого виміру зможе іноді виходити на зв'язок і розповідати щось цікаве. Отож, можна було вважати, що і синій пухнастик завжди буде поруч. Хоча й ліг спати вже далеко за північ, прокинувся Сергійко за кілька хвилин до того, як його горластий будильник мав закукурікати. — О, тісадко! — привітав його зелений пухнастик. — Привіт, малий! — всміхнувся хлопчик і вийшов зі своєї кімнати. У кухні мама на самоті пила свою ранкову каву. — Невже то був тільки сон? — Тато, мандри до отісу, але ж пухнастик на поличці, зелений, а не синій, як той подарунок із телестудії. Сторінка 139. О, прокинувся, усміхнулася мама. А я не хотіла тебе турбувати, ти ж не виспався, то в порядку винятку до школи можеш сьогодні не йти. Навчальний рік тільки почався, отож великої шкоди не буде, якщо пропустиш. А от якщо дріматимеш на уроках, буде значно гірше. А де... – Сергійко зам'явся, боячись засмутити маму необережним запитанням. Однак і залишатися у невідомості щодо тата йому було несила. Тато Тата вже поїхав з дому, – здогадалася мама. Він вже в дорозі до інтернату. Не хочеться мучити Сніжану очікуванням. Гадаю, сьогодні по обіді вони вже обоє будуть вдома. Ура! – застрибав від радості Сергійко. Тепер у нього буде сестра, відразу майже доросла і така, з якою сумувати точно не доведеться. Хлопчик уявив, як вони разом вчитимуть уроки.